بسم الله الرحمن الرحیم الف لام م الله دې په تمراد باندې خپويږي احسب الناس اعمنا ان خلکو ايتركوا دا چې دوی په پریحديشي بلا ای داچ آمننا ایمان روڑے او با امتحان اي يقولوا دا چې وائد امنا ایمان وروړي دي موږه اوه لایفتنمون ا کله امتحان را نی شي امتحان خامخه الله را وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ بِشَكٍّ ۖ تَهَاوَنَ الرَّوْعُ مِنْهُمْ ۚ فَكَانُوا كَأَنَّهُمْ صَامِدُونَ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّمَا يَخْفِي الْجِنُّ مَا لَا يَعْلَمُ النَّاسُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَخْفُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيَآتِ أَن يَمْلَأُوا كَيْنَاكَرَ أَيَسْبِقُونَ چ دې د دې د نبچې د عذاب زمونږنا سا اما يه قومون بد ده هغه چې د یکم فیصله کوي بچکی دی الله وی نشي من کان یرجو لقاء الله هر غصوب چې وی چومې ساتې د ملاقات د الله عین ناجل الله لا ات یقین من نتا د الله خامخرات من کلا مرگ راضی قیامت راضی او هو السمی او دغه الله اورې دن کې او په ومن جاہدا جہادو احزان کرولو تا چاہ چہزانو کرولو لاللہ پا دن کی جہادیو کو مزیو کو دن عزت کو ومن جاہدا چاہ چہزانو کرولو فا انما اجاہدو لنفسی یقناً دے زان کل د زان نتارا ان اللہ یقناً اللہ لغنی ان خام خابی پر آلے عن العالمین دا مخلوقاتنا اللہ اچاپو منزونو پرو جو پہجونو تلاوتو والذين آمنوا وكاثا نامنوا جیمانو نیراوی واملوا الصالحات وملن في دينيك للامكفرن عنهم سيئاتهم خامخ الله لربكم ددوینا سيئاتهم غناهم ددوی ولنزي عنهم او خامها بدلور کو دیتا احسن الذي ديره خيسته الذي بهغى ملونکو كانوا يعملون چوداي چدای عمل کو نو نیکی به یو هی لیکن الله به سوو بدلی ورکي نیکی به یو الله بسوار له سوو بدلی ورکي و اسو نن سال الله او حکم کړل نن نن سام تبيواليدهي تزارد مورات لار دويکه حسنا دي نې کوي کول و ان جاهدا کا که چلي کوشش کوي استاده والدين استا بار کي ليتو شرك وي دیر پار چيت شرکو کي زماسرا اي زدار او برخدار جوړ کي زماسرا ما هغه شرک له سره کوي من چې مشت ر تعالی راغوانه پوها فلات تهما نو دموره قرار دې کې نه مړي الی هم رجعوکم جما طرف ته دې واپس کیدل تاسو ثونبيوکم نو خبرداري بهرکم تاسو لې ما كنتم تعملو طه اسمان چې ایمان راړو نمور حم حمنا بنت عبی صفیان نابو صفیان نر و حمنا نمیو تنور کی ناس تاوی قسمی نبر روطای خورم نبو بس کر حتی تکفر بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترسو جلید محمد الرسول اللہ نے انکار نکر اللہ دا آیاتون رو لے گل نمور لوئی ستا بدن کی یو روح میں ندا بوزی جتای زر روطای نو خرمو بنسکمو پنور بنا ست یو زماد درب فزاد قسمی کدا دې یوه روض ته سلرهونه شي اته پدې نور ناس ته ورته یو بنس کی نو داریه یو بده نمبر ته نمبرږي هجه د دې ترې ځنه ته تا هغه پوس ناس ته کراتاسي والذینا الله وها که سانمنو شی مان وروره عامل صالحات ملون کینیک لندخلنهم فسالیحین خامخه ور دند کو منډې ته نیکانو کی صاحبک پکو هر اور کلچ او کله چې اسلام راغلی اسلام پرمبه ټوکی نه نېکړی یمن الناسه دازی د خلکو نه مناص وګړي یقول چې آی ری آمنا بالله ایمان رولې دې موږ ته الله ځانې فذاودی کله چې ورته تکلیف ور رسول شی فی الله دا الله تعالی راکې جاله فتنه تر الناسې موږ ورغې اغازمائش د خلکو کاذاب الله په شان الله ولان جان سر م ربك کو چر را شند استا طرف در طرف ما لا يقولن نخا خا وایدی اناتنا معكم یقینا مغنتا سرو نمول دی مال غنیمت کی برخن را کو علیس الله ایا ند الله بعلما خفها بما طغس بانی فی صدور العالمین چی دی پس نو ده مخلوقات کی ولا یعلم الله الذین امنو قام اخاخ كار كيدا الله كسان چ مومنان دي وليا لمن المنافقين او قام اخاخ كار كيدا الله منافقان وقال الذين كفروا وليا كسانو چ كافرين للذين ها كسانو ته امنو چ مومنان دي اتبعو سويلنا رر وام شي زموند دلاره ته سي كفر اختيار كاي هاي ته چريدا گناوي ولنه مل خطاياكم تورتبكم ساسو وَمَا هُمْ ب حاملينا الله ندي جي پرت کوون کې من خطيا هم دگوناهو دبيين من شين سغربر ان هم لقاذبون یقی نن جي خامخ برجنني ولام الناساس قالهم او خاامخ پورته ب ک د ولا يسالوننا اوهامها تطوش بوکری سیدوینا يوم القيامه پرز قیامت ان ما داوس دار کی کار نیفترون چودای چدای د ځان نه جوړون ولکدرسل ما نو هندشکراله له مونږه نو نو وخت تیر کړه په دوي کې الف حسنه دا نه نو سره کالای د شپې او درځي دعوت چلو له پلیک ولای د شپې ملای نو زکا غوي رب اني دعو تقمي ليل او فلن يجدهم دعاء الا فرارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلمت لهم واسررت لهم اسرارا علما قوم شپې او بلورو درځي میرو بللو ټک ټکني ولوي اعلان نه ورته وکړه ساخدهم الطوفانو نیول وغیل وطوفان وهم زوالیون او حال داوے چودئی ظالمان مشرکان تان جیناہو نجات مور کرو نوح علیہ السلام تاوہ صحاب السفینتی او خاندانو دکشتیتا صدوکم صدوکم اتیا کسان ورسر تدی نحنیم سا وقالا کی مرگریشو یو قول داوے چوکانو سمانینا اتي اکه سانی مرګريشي بعدې که راضي دغه قامت قولم نه چې لکه سانی مرګريشي یو قولم نه چې اته مرګريجو شو په نه نیم سو کال کې سان جناهونه نجات ورکړ مونږ د تا واه سفینته ارهان داوود کیشتهي او غرذولی مونږه دا کیشتهي یا غرذولی مونږه واقعا آیت للالعالمین یا نشاننده خلق قدرت د باره د مخلوقات او و ابراهیم او ایت ابراهیم علی السلام ال خالق قومه یا کاه سوی خلقم دا اعبد الله اے جماعه قوم دی والله بندجو کوي وتتقو او دا الله نو یری گئی س شی ور سره مشریته زالکم دارنگ کید الخير لكم در غرض تاسو ته ان كنتم تعلمون کی چرتا سو په ان ماتا بدون يقنا عبادت کوي تاسو مين دون الله سيوال الله نا او سانند بيتا نو وتخلقون او جوړوي تاسو دروغ کیسه وتخلقون دروغ واي تاسو يا وتخلقون اسکا جوړوي ان الذين بيشكا كسان تابدون مين دون الله چتا سو عبادت او بندگی کوي سيوال الله نا لا يملكون لكم رزقا دای مالکان ندی تاسو ته د پاره رزق فسبغوا ان الله الرزقا نو لټهید الله سره رزق او عبدوه يا عبدید الله بندګي او عبادت کوي له او شکریا دا کوي دی الله لرا الیه ترجعون دی الله لبا تاسو ته شکوله شي و ان تکذبو کچره تاسو ته درو نسبت کوي فقد كذبوا ممن بیشک د دروغ نسبت کړو او امتون من قبلکم تاسو نه نخي ومال الرسول الا البلاغ المبین اي نشته پیغمبر باندې مرز تبلیغ ده ظاهر او سرغن اولم لم يرو ا د ګورینه كيف يوبد الله الخلق سرنج الله ابتدا کړ د پیدا کولو د مخلوق ثم يعيده وجعيد زاره پیدا کی ان ذالک ان الله یسیل یکیناً دغت دوبارہ پیدا کولتا اللہ سامنی قلوائی سیرو فی الارد وی اگر گئی تزمکا کیفا نظرو بوری کیفا بدعا الخلقا سپرنج اللہ شورو کری لپیدائش دا مخلوقات سم الله بیاللہ ینشئن نشتال آخرتا پیدا بے کی پا پیدا کولو بلسرا یون شو ته داوی کی انشعه الاخرا تفداکل رستم سرا ان الله یکن ان الله علی کل شین قدیر تار یوشوان قدرت او طاقت هلو یعذب مئی شاء عذاب ورکی کوي چاله چ خفشی و يرهم مئی کئی اورهم چابانے پاغا چابانی چ خفشی ویله تقلبون عدی الله ته تاسو واپس کله شئی وَمَا أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ تَأْسُبُ الْمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ كَمْ ذِكْرَى كُنَّكَ اللَّهُ لَرَفَضُهُ كَوَالِ فِي السَّمَاءِ وَنَاسْمَانِ كَوَمَالِكُمْ نَشْرَتَاسُ طَارِمِن دُونَ اللَّهِ سِوَى اللَّهَ نَا مَنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِير نَسُوقُ دُسَوَيْنْدَابِي وَالَّذِينَ أَكَثَام كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ شَيْءَ إِنْكَار كړې دآياتونو دالله نو لقاې هي او دا ملقات دالله نَا ولایك دغه کثانی يسو مر دئی ناو مید دی زناد محردان اینا و اولائکا او دقسان لہم دی لکار آزابن علیم عذاب بوی دردناک دردناک عذاب بوی جیتا فما کان جواب قومی نو جواب دقوم د اللہ ان قالو مگر باچی ویلی اختلوه قتل قیدہ ابراہیم علیہ السلام او حرقو یا ویسو جوئی ان جاه الله من النار خلاصي اور کرے اللہ د تدورنا ان في ذلك بشکر تليك الااتن خامہ التوحید نشاماتی لقوم یمنون دا قوم پر چر ایمان والی تخت الخلیلی طور کی تر تازه خوشاله ساتلو وقال ابراهيم علیہ السلام انما اتخذتم یقینا یولیہ تاس من دون الله سوا الا الله نوسانن دتان محبته دینکم دوجد محبت نه پمن تاسو کې فل حیات الدنیا په جن دنیا کې ربان نه کوئی خير دی کده مین نه سو کوئی دی یا رسول الله مدد او یا داور ورسې ابراہیم علیہ السلام سه دا ور سره تاسو مین نه نه د خدای سره شریکان انکار به با کای بازاست تاسو دوازینا ویلعنو بعدکم بعدن لعنت ویي بازاست تاسو په دازبان نیو ماواکم النار ازر پاتیکي دوستاسو ورده و مالکم من ناصرین نګي تاسو په کار سو کیندان فامن لهلولیت یو ته مان اداو فامن لهلول تصدیق کړه د ابراهیم علی السلام نوح علی السلام, علیہ السلام وقال ولي حضرت ابراهيم علیہ السلام انی مهاجر الی ربی یتمنه ہجرت کوم کے ملا ربی یعنی ها طرف ته چکم طرف ته ماته و مار بہو کم کله زد بابل نجم شام تا انه یقینا شاندار و العزیز الحکیم دار دے غالب و حکمت والا و اسحاقا دخله مونږه او ابراهيم السلام د اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام وجعلنا قرذولهم في ذريته النبوة اولاد د دې پیغمبري ول کتابه کتاب هر کول واتنا ورخرو مونږ دته اجر هو بدله د دنیا ته دنیا کې آ سوا د اورنه مون نجات ورکړو د ظالم بادشاه له نجات ورکړو اواجرو بدله سلا تر قیامت په خلک آ فرین اغدبلسو الله اور تنیکان بشی ورکنی تردی چ اخری نبی ابن ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کرولے ولو و ان یقینن دا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت باخرت کے لمین السالحین خام خائبہ د کاملان ہونے قانونا الوت نے سلام اس قال لقومی کل شویل القوم تا انکم یقینن تعسلاتون الفاحشتا حمهراتل کبی ما سبقكم رانوالين نکړه تاسو نه به هادي تا منه هدنیاوتن منه العالمین مخلوقاتنا انکم ایاکنا تاسو لتاسون الرجال خامخرات تل کوي داهینا او تقطعون السبيل او کتقوي کوي تاسو لارې یل شوکی کوي ایا دانه تقطعون السبيل ریکوي تاسو غلارد نسل انساني غیر فصل تراتل کوي او فسم نه یراث کوي یتاتون اوراتل کوي تاسو فینا دی کوم المنکر هغه مجلسونه خپل کوي نارایا کارونتا تمام کان جواب قومه هی نو جواب د قوم د حضرت لوت علیہ السلام ان قالو مگر داچ ویلو ذا بالله زراول ممتاز عبد الله ان كنت من الصادقین فچریته درشتونه قال يا لي حضرت رب نسرني اعز ما رب مددت ونصرت كي منال الكامل المسلمين ثم مقابل به قوم مفسدانو كي ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى هرکل چراغ له فرشتي زم الله حضرت ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى فذيري وركل د بچي قال نو لي دي فرشتو ان محليكو یکنن منغا حلاکا انکیو اہلها غیل او سی دن کو دو دی کلیتا انا اہلها یکنن دن کلی کانو ظالمین او دعی ظالمان مشرکان قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام انا فی حالو طوا یکنن پدی که حلوط علیہ السلام اندے قالو دی فرشتو ویلی انہم آلم منغ خفو حیو بمن پاو چابانی فی آپدی چپدی لَمَن نَجَّيَهُ مِنْ خَامَةِ إِخْلَاصِ وَرُكُوزَة وَأَهْلَهُ تَابِدَارُ دَوْتَا إِلَّا امْرَاتَهُ مَغَر بِيبي دِ دکانت مِن الْغَابِرِينَ دَوَاد دَاکِتَا تِکِیدُنْتُنَا وَلَمَّا جَاءَتْ رَسُولُنَا او هر کله چ راغلی فرشتي زَمَلُوت عَلَيْهِ السَّلام تَسِيءَ بِهِم نَسِيءَ بِهِم خَصَ کَشَو خ تاسو سره او تاغي باندې دغه تعال قانون او جانانو په شکل کې راځي وا دعاء قابهم زرن تا شاو په دیوانه وقالو دی فرشتو ورته لا تخسيري ولا تهزل غم جني نما انا منجوك يقينا من نجات در کوتا تا حلقا تا بيدار استا تا ان لمرا تکم د داخطات کیدونکو نا انا منزلون ایکنن را نازلون کیونوالا اهل حاذیل قریتی فو اسی دن کو جدی کلی بانی من السماع اعذاب باسمان مطرفنا دنا کانو یا سقون سبب چود فرمان ولقد ترکنا منها و بیشک منها ددغت لینا آیتاً نشان واضحا اغسو اغسان اپراتوی یا علماء لکلیت تکی تروبوی یاد آگئی دکندرات وغنشانات تی لقو من داغ قوم نکاری آقلون چای اقل لرین بس تو کوئی ما خان پرکوئی کتا اس کوئی سلو پولا مدین آخاوم اللہ ارالے گلے ترور یود دین شعب علیہ السلام فقال ویلو شعب علیہ السلام یا قوم اعبداللہ ایز ما قوم دیو اللہ بم نجیو تی ورجل, ورجل یوم الاخرہ اقیدو سا تیداغرز رستنی ولا تعسو فلرد مصیدین مگر گئی پزمت کرانے کا ان کی فقذبوہو ہمیشہ او بھئی چی حضر شعب علیہ السلام تردروہ نسبت بکولو فا حضتهم الرشفتو نیولو دیو اللہ زلزلی لودای غرزی دی نی دای سباکړو فی دار هند تخلو کورونو کی جاسمین چه پر مخه مړ پات ی واذ ن الله یادیان مهلاکری وسمو دا وسمو یان وقت تبین لکون ادهشک واجه طریقم تاسود پارم مم ساکنیهم د کندرا تو داوینا و زین لهم الشیطان اعمالهم خائف ته کلی دی لپاره شیطانان ناکارا موندې دي پسوب ده من السبیل ندای بن کلی ونسبیل لسیلارنا وکانو مستفسرین او دی خياران دی خيارانو کده غد ونات نه کار نو غصه م حق پی جن و تزو د ونات کراغلو وکانو مستفسرین او دی اقل من حق باتلی پی جن دو ا سروایتون لرلر حق وباطل پی جنبو خود زده د دینات نه کار واغستو وقارون الله او قارون مهلاک کړه او فرعون مهلاک کړه حامان ولقد جاء موسی به شکر اغلې دي تا وه موسی عليه السلام د بیینات پر سر د معجزو استکبروا فی الارض نه دای تکبر کړه تزمک کین لما کان سابقین او موسی د الله نه بچ کیدونکو اخلاقی دونکو کی فکُلما الله ایدا تول کافر اخذ ماز ذممی نولمږي ذمبي ته ګنا خلبا مني فمنهم باجر دین مناسو کو ارسل الله چرا لي ګلو من تا ایبان حسابا تیذ سی لای چتانی د لوت السلام ومنهم باجر دین مناسو کو حضرت صحت چنی ولاو اغیلره هبطنا کی چوي لَکَثَمُودِيَّانَ أَوْ قَوْمِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمِنْهُمْ دَارَجِينَ مَنَاصُكُمْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ عَذْبًا كَذَلِكَ كَرُمُ لَکَارُونَ وَمِنْهُمْ دَارَجِينَ مَنَاصُكُمْ غَرَقْنَاكُمْ فِي الْبَحْرِ كَذَلِكَ فَرَانَ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ أَوْ نُعَذِّبَهُمْ بِالظُّلْمِ كَذَلِكَ وَلَکِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لَکِنْ لَوْ تَحْمِلُونَ زَانُونَ وس مساله واضح کنم مثال ذکر کئ مثلا الذين الله مثال لا کسانو اتخذو چې د مشرکان او نیولي دین د الله سوا د الله نو اولیا امداد غرام فارشو چی وی قلنا غتلا ولي شهيد دین ملل جنډر تمثل الان کبوت پر شان بهال د جولاګیه تمثل العنكبوت اتخذت بتا چنیو لیو جڑکلی دکور لرا و ان اوحن البیوتی یکن اندر کنگور دکورونا لگیتو العمقبوت ہاں مخاکور دی جولا گیو لوکانو یعلمون کاش چگئی پوزے ان اللہ دے شکال اللہ یعلم تو ہی ما تا سبانی دعونا چے دیرہ بلیو رام دفتی من دونی لہو دا اللہ نا من شین کا ہر شیوی من شین کا ہر شیوی فاللہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دغه الله زوره ورغه حکمت تعاله و تلکل امثال دا مصالې نوې نظر به حال الناس د یانو موږ دا د کاره حلق او ما او سوچ فکر نه کوي په دې کې نو په هی په نظر عالمان عالمان په کوي خلق الله سماوات و الارض و پیدا کړی دی الله حق دپار او د حق د سرګندې دې انفي ذالك دو شکطه دي کلاتن خامخه نشانه عبرت للمؤمنين دپار د مؤمنانو صلی الله علیه و سلم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اتلو ما اوہی ایلیکا من الکتاب اتلو اولو لا <تصفيق> مدعا <متحدث> اللہ نبی اسم قرآن لستو امرات تے دوام علی التلاوت تے اتلو ومیشلو لا ما اوہی ایلیکا چوہی کرشو انتاتا من الکتابین ان الصلاه يجن المستنها عن الفحشاء والمنكر تمها منكر كيا للفحشاء يد بهايون والمنكر ودنا رواه قرننا ولذكر الله اكبر او حمها يا دول لا دير ليدي والله اعلم ما تصنعون الله هو د پاک سماني تصنعون چې کوي تاسو ولا تجادلوا جغلم کوي نه کوي نه کوي اهل الكتاب کتاب والسر الا بالتي مگر طه خو خصلت ماني يا احسنوا جار خيرسته مه مگر الذين مغرا کسان ظلم من ظالم منهم الذين وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا كِتَابٌ مِّن رَّبِّنَا وَأَنزَلَ إِلَيْنَا آيَاتٍ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنَّ دِينَنَا إِسْلَامٌ وَأَنَّ إِلَٰهَنَا مَذَبُّ الْجَارِ وَإِلَٰهُكُمْ مَذَبُّ الْجَارِ فَاعْبُدُواْهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ وكذلك الله ادارم یم انزلنا الیک الكتاب و علی گلوی موږ تاسو ته محبوب کتاب قلوبنها کساناتنه المل کتابا چې ورکل موږ کتاب یومنون او ای ایمان لاری په قران باندې ومنها اولای او بازه دغه کسانونه د یعربنا او د اهل مکیه من حاسوب دی امین بیهی چیمان راڑی پدا قرآن وما اجھد امکار نکید آیات نازم بایاتننا اللا مگر کافران وما کنت تطلو او نو تچلستل کرو تا من قبلی مخید نازل دود دی کتاب نمین کتاب اندس کتاب تاب دون کتاب سکتاب مولستلے ولا تخطئوه املي تلر ته دا کتاب لرا دي يميني قطخلا السلام اذن لار تاب المبتلون تبا وحقي پر شك بكلو باطل پرستو تکي له مخ کتاب ته مستل کوله شوي ياد بل ہوا بلکدہ قرآن آیاتم بیناتن آیاتم بی اخکارا فی صدور اللذینا پسنو دہا کسانو کی پوتو العلم چور کڑشو دو علم مرادت صحابہ اکرامو پی انبر علماء بدو مبتی وما اجحدو ومکارن کئی بی آیاتنا زمد آیاتن انا اللہ الظالمون مگر ظالمان وقالو اوائیدہ کاخران لولا انزلاله آیتم من ربیهی قلی رونلی بلشل قدی پی عمروانی سمعجزات من ربیهی ترسد رب دنا قل ورطوا انما لا آتو عند اللہ یقینا مجزات با اللہ سردی با اللہ پہ و کی وانما یقینا انا نظیر مبین زیم یرد رتون کے سردن اولم یک فہن اوان بھکا فی جیتا اننام والنا لیکل کتابا دا جرا لگل دم یا پتابان قرآن یتلا لهم چلستیشی پدیبانی ان نفی ذالک عبوشت پدی کل رحمتا خامخا مہربانی دا و ذکرہ با قرآن مسیحت لقوم یومنون دا قل وَكَفَى بِاللّٰهِ بِصَدِّهِ اللّٰهُ كَفِيَ اللّٰهَ بِني تَمَنَّ زَمَا كِي وَذَيْنكُمْ تَمَنَّ سَتَا سُكِي شَهِيدًا غَوَى يَعْلَمُ ذٰلِكَ اللّٰهُ يَهِي مَا تَصْنَعُونَ فِي السَّمَاوَاتِ جِبَالِنُ كِي وَالْأَرْضِ يَقْنُكَ كِي وَالَّذِيْنَ هَاكَثَانَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ چِي مَانِ رَوْډِ دِپ عبادت او زندګي کې و سر الله ان کا پري کړړ دله د توهیدنا ولا ک خااصون د قسان همجیدي طانان وستا جونه کا او تلووار سرواړي دطان بال اللهذاذا پطرقی رړ کوباني ولوله جسممن ک چغنی نخام خارا غلقو دیتا ذاب ولياتی او خام خارا جی بلا دیتا دعتتا ناساتی وهم لاوشورون دیتا پوحی امام يستاجی لون کبلا ذابو تلوار سرغارتا نازاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَطِنًا جَهَنَّمْ لَمُخِيطٌ وَطُمِّ الْكَافِرِينَ خام خارا جرون کے بے کافر لراب یوم یحشاہم العذاب تکمرت چپدکی دیل رازان من فوقهم دبرت رب دینا ومن تحت ارزلہم ملان بخبود دینا بطول اطراف نعذاب دیکھ پٹکی ویقول رب العالمین بورتوئی زوقو ما کنتم تعملون ہر چوئی کتاس ومامل کولو يا عبادی ایدن نگان اللہ رب رزتوئی یا عبادی اللذین ایبا نزانو زماحا کسانو آمنی چتاسوی ما نمروڑی اِنَّ اَرْبُوا سَعْتُنْ يَتِمَنْ زَمَقَ زَمَا فَرَاخَوَا فَإِيَّا آفَابِجُونَ خَاظْتُمْ عَبَتَوْا بَنَّجِبَقَوَئِ یا زیتے چانت روحے نبسہ غزین الارشا بلویلہ کل نفس انزائقت الموت ہر یو نفس سکن کے س لنا ت جوونه بیازمون طرفته وبررگ لشي تاسو وال نه ها کسان عامنی چې معمنې روړيام سو هاې مننیو کو لم ان هم خانه خا بور کو لديته عامینجننتې د جن نه اوورسان د بګلو هم خاامخ غور کو ندي تع من الجنتتي د جمتنا غوراً بګلي او بالخي تجري چر و من ته هل انهرو لاندې د باغاتو محلاتو داغ نهه خ نفانې ش د کوي کې الذین <اللدين> دعواك صابروا جدی صبر کړو په تکلیف او بدره دیلو له مشرکانو صبرو به صبر کئ ته خل دین صبر دی ناګی یا صبر کړو دای په هجرت باندې صبر کړو دای په تکلیف باندې یا تہ د دین حال وی ته د دنیا حال وی توکل او میزان سپاری یا قایم من بابتن ادو ذو نسرنا لا تحمل رزقها نشي بارله رزق تل رزق نشي پورته کوله د رزق مالکان ني الله یریقه ها الله رزق ورته ای دا دات بو تو یا کو نو خاص او دا اللہ و آرچا دا فریا دوری جن کے او دا رچا تحال بانی پوہنے مخلوقاتو کی اکثر داسی ویچ رجت نشی سنبالو لے دیاد بلانی تصر و حلمانی وکری مخلوقاتو کی دری سی جنہ ویچ دی رزق سنبالے او نور با اللہ پہ حزانوں کی سنبالی ہے یہ اوپا کی میگے لے یہ اوپا کی منگک دے اور درم انسان دے دنزان لرزق سنبالے میگی مراج مکڑے انسانم جمع کړې د حیوانات کې کتلې دي دې خداوندو کې پروت دې وه مطابق راضي په دې لري پرندو ته حدیث کې راضي تعذو <تصفح> خناسن وترو دت انن ساریت شي چې یرید جالم تاسو ما حمد کې راضي الله مالک دې الله راضي الله یرزقها الله رزق کوي دې تا ویا کوم او خاص تاسو تا وهو السمیع العلیم او دواللہ دارچا تفریاد ورید ان کے العلیم دارچا تحال مانو پوہدے ولین سالتہم کچل تپوسو کی تبی دین اے محبوب من خلق السمایات والاردوا سوگ دے چی تباک لی جی اسمان نازمکا وسخر الشمس والقمرہ او سوگ دے چی تابیک لے دے مرس پدنے لے قولن اللہ نخانخا مشرکان موائی د دې خالق او د دې تابعونکي الله له فانا یفكون نو کوم تل د دې الله وحده د نیت نارول شي الله یفطر رزق الله فرا خیر رز لې نه شای هغه چاله چی خو شي من عباده د خپلو بدن نه الله او تنگوی دا الله به لرا و یقدر الله له د ان اللہ يكمن الله بكل شيء عليم فهر يوم شبانه توهے ولئن سالتم كيف تطوصوكي تدوین منزل من السماء ما ان چسوب دے چرالیگی دے بغرا طرف نند فاحوا به الارض ان زندہ کیتے سرمنکا منبا دمتها اپس دے چالی داغینا لا یقولن ان الله مخانق وای غلام بَا مشرکان چلا قل الحمد لله اوایا الحمد لله خاص الله لرا چې دلیل په مشرکان ثابت شو او اوبې اقرار دا غا خبرو کو چې تاغی باندې ورای ملامتش والاکثرهم لا یاتلون بلک دیر د دنیا قالل لري وَمَا هَذِهُ الْحَيَاةُ الدْدُّنِيَا اللَّا وَيْنُمِدَ جَنِّ دُّنِيَا إِلَّا لَهُنْ مَغَرْعَ بَسِيَاتِي وَلَعِبٌ أَوْلُوبِي وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ يَكِنًا كُرْدَ آخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ أَغَجْوَنْ دُنِّيَ پُرَا وَكَعْمِلْ أَوْجْوَنْ دُنِّيَ حَقِ لهي الحيوان خامخا پورا ژوندونه حقيقي ژوندونه نه پکه سناشت نه پکه مرشت نه پکه خپکا نشتا دنیا کے کهر څه شيخ دلاسه او جختیوب ته سفر روانه له اوګا نړۍ عالمین کچره دی په دې نه دی دنه غره دنیا لاره ته خیرت باندې باچته له شرطې اللهم كان يعلم انك جيد ايته لما اسروا عليه الدنيا دایمنه غره کړه پر اخیرات د دنیا لرا فوزرک فی الفلکی کله چ سوار شویته کی مشرکانیا ده دا وللہ رحمت کیدای الله مخلصینا له الدین خالص قوم کی بلنی فلما نجاه من البر اركلت الله الاثر کی جیتے ہوئے طرف تا اذا يشركون ناسا في الله سره شریکان لورے هاغه دور مشرکانو ته لولې مشکلات کي الله برا मदत کوله اده چې کیشته یې الله لیلات کې کوئی کلمہ توحید په پکې د پکې وې لیاکفرو دیو تارچ دینا شکرو کی دیما دا هرمتن آتینا هم چورکرنی من ندویتا ولی تمتعو دیو تارچ دی فیدو آخری فصوف یعلمون زردے چی دیو توحشی اولم یرو آدی گولنا انا جعلنا یکنندا چی گرزول دی منگا اغوطن دی حرم ان حرم شریفا آمناً بعد امن والده ویتخطف الناسو او تختول را شي خلق من حولهم چار چاپی ردو دوینا ویتخطف الناسو تختولشی خلق من حولهم جیر چاپی ردو دوینا افبری باطل اومنون آیات باطل باند ایمان را ریچا غیر اللہ و بنعمت اللہ یکفرون او پنیمت دا اللہ چر توحید دے دیراغی نے انکار کئی ومن اظلم واللہ وی نشت دے لی زالن من دا گچانے الله اللہ چې چی کا اللہ بانے درو جوڑیتا اللہ بانے درو او قذب بالحق یاد دروغو نسبت کئی اغا حق پیغمبر تا حق کتاب تا لما جاہو کل چدا حق پیغمبر او حق کتاب دتراغلے ال سفجهہما آ پهجه کے مئل کا شم ز د دور کې دو لپار و کافر وال نهہ کسانان جا هدو چې ظمونہ ڪړ سنا زمون پرزا ک کوश کے زمون پ ک وال کسانان جا هدو فينا چې کوशषظ ڪ سنا زمون دزا د سلولو لپار لا مهدينا ون مخا مخا عبده خير من ندوي تاسولنا اغلار اسپلې وان الله يکنن الله علمه علم المحسنين خا مخا مرګره دني کو الله مرګره